he اوzu بالله من ش nireji من الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا یا حیو یا قیوہم برحمتکا استغیث رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یقه قولی سورتی یونس مکی سورتی پا ترتیب د صورتونو کې لسم نمبر دی و د ده صورت توبینا او پا نزول ده صورتونو که یو پا نزوستم نمبر دی نازل شوی ده رستو ده صورت بنی اسرائیل نا هر کلا چه مخ کی صورتا د اړی اختتام او کو په توحیدا نو په دی صورت کې د توحید د اسباد د پاړه یاول الذلایل اqli ذکر کیه مخکې کی صورت ختم شو په توحیدا نو دا صورت شروش شو په توحیدا مخی صورتنو کی کی کی دا دا کی مخ کی کې بیان د جهاد شاو تفصیلا یوه دي صورت کې وایي چې دا جهاد بس د پار کېږي دا بر توحید د کلمې د پار کېږي یا مخ صورت کې جهاد به سیم ذکر شاو د جهاد بل ذکر کوي مخک توحید مساله ذکر شوا دی صورت کې د منکرینو انجام ذکر کوي د مخک صورت آخر کې ذکر شوی چې ته اوه حسبی الله ما د پار الله کافی دی دلته به نمونه ذکر کوي چې وګورا نو عليه سلام تبار الله څنګه کافي شو خلاصه دې سورته دا سورته د ویسې ده اوله یې سکه 70 ايتونه او پدی کی مقاسد اربعہ او دلائل اقلیہ دوی ایسا مشتمل د پدری واقعاتو د قومی نوح واقعاتی کرشوی دا قومی موسیٰ او د قومی یونسو داوہ دا صورت نفی دا شفاعت قہری پدې صورت کې د فرعون د توبې بیان شوي پدې صورت کې د یونس علی السلام د قوم د توبې بیان شوي د فرعون توبه قبول نشه د قوم یونس توبه قبول نشه دی صورت کې 7577 حروف دی دلانو مونا دا, دا پکې اول ذکر شوي دی د صورت په اول کې ترغيب ال القرءان الف لام را الله پوېږي پمانه د دې حروفو تلکا آیاتل کتاب دا ایتون د سی کتاب دی الحکیم چه حکمتون او الاد دی دا کتاب د حکمتون او دی دوئمانہ تلکا آیا تلکا آیاتل کتاب دا ایتون د سی کتاب دی الحکیم چې حاکم کتاب دی پیسا لی کئیہ دریم دا تونونه د داسې دا کتاب دی ال حقیمه چې محکم کتاب دی نو د دی پیدا غستل پکارو کارو نو کانه لناې عجبا آیا دی دی خلکو لاته عجببه او په کار دا چې دی دا کتاب منلیوي نو دیته عجببه کو ان او اوحينا دلتب یو فیدا د یاد ساتي چې د کوم صورتونو په اول کې آیات کتاب الحکیم راغلي نه پای کې دلایل عقلیه او چې کوم کې کتاب مبین راغلي التواقعات دلایل نقلیه او کان لناس عجبا دګ زور نرا چا چې د نبی رې سلام د رسالت نه انکار کاو او په دې آیت کې دلیل دی د دې خبرم چې نبی رې سلام رجل رجل او رجل بشرینو او د نبی رې السلام دو مسولیتنا دو ذمہ دارې یو انزار او یو تبشیر اکان ل الناس عاجه آیا دی خلکو لتعجب دی دیاند دی خبرنا او حنه چې مونږ وهي وکام الا رجلین یو سړی ته من نو د دی نام ان زیرین نسا ده چې راوررکه خلکوار خلکو ان انذر الناس <سؤال> يرا ور کا انظار کتاب انذار وی لیکي گی اخبار سرر تخویفنا خبر ور کول پکی دا الله دا عذابون نا یرا ور کول وبشر الذین اوذری ور کا او تبشیر سو توئی اخبار سر دا سرورنا وبشری الذين آمنوا وزروا وركعوا كسانو تام آمنو چې ایمان راولې دي د څه زيري ورڅ ورکه ان لهم قدم صدق ان لهم قدم صدق ګړې مانی دې خیال کوي چې دیده پر بهي درجو چتا دیده پر بهي مرتبه اوچتا قدم صدقین دویم انا لهم قدم صدقن یکینا نوی بدی دا پارا خیستا اجرا پا سبب دا نیکو عمالو چمخ کیلی گلی دی او قدم ازدکا ذکر کو چې کوشش په قدم باندی کی انا لهم قدم صدقن این دا ربیم پنیز دا دی دا دیواندی قال الكافرون نوی الكافرانو ان هاذا لسحر مبين یقینا دا دي جادوګهرم ان ربكم الله لیکي جادوګر په توا په او تاسو تعجب کووي تاسو راشه لکھو شوکه چې دا پیغمبر کوم خبره کوي نو دا عقل مطابق ده که دا عقل نه خلاف ده دلیل عقلي ان ربكم الله یقینن استاس رب دی الله دلته رب معنا حاجت پوره کوونکی استاس ستاسو حاجت پوره کوونکی یو الله او غ خالق دی او یدبر الامر نو داب اول دلیل یکل شی ان ربکم الله یقینن استاس رب د الله اغا ذاتو خلق السماوات والارض چې پیدا کړې دي اسمان او زمکه په 6 ایام پښو ګره زکه ثم استوى على بے استوا او که فرش امام مالک رحمت الله لینا شاګردانو تپو سکو چې دا استوا الله پاک څنګه وکا استوا څه مطلب چ الله په عرش باندې دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ورتهو ال استواء ثابت چ الله په عرش دی دا خبره ثابت ته قران سوزای ذکر کړی کنا ثم استوى على العرش اوس په کسنګ طریقې سره الله په عرش دي نو یې کیفیتو مجهولن دغه کیفیت مجهول دی امام مالک رحمت اللہ علیہ و فرمائل الاستواء ثابتن استواء ثابت دا والکیف مجہولن کیفیت مجهول دے والسوال انہو بدتن او داغی بارے کے تپوس کا البدت تکا چوتوے اللہ پاک سنگا پارش دے نوغن ناس دے بس نسنگا ناس دے دغد الله د شان مطابق دی قران منتخبر را کو الله په عرش مستوي دی قراني كريم منتخبر را کو د الله لا سنو پرا خدي هغه څنګه دی دغد الله د شان سره ثم استوى على العرش بي استواو ک په عرش, نو عرش دو الله په عرش باندې دی او هو ماکم اينما كنتم ثم استوى على العرش من يدبر الامر يدبر الامر تدبير کوي الامر ف الامر کلي پلان مستغراق کی دی چې کلي پلان مستغراق کی دی مطلب به شي الله تدبیر کوي د ټولو کارونو الله مدبر ری د ټولو کارونو نشکه کم خلق وی مدبر بیه کار عالم کا شیخ عبد القادر جیلانی دا خبره غلط تشوا مدبر خو یا یو يدبر الامر تدبیر کوي الله د ټولو کارونو دا نظام اس یو غوث او قطب تا ندی حواله کړي فخپلا تدبیر کوي د ټولو کارونو مامن شفیع نبی د شفاعت قهری مامن شفیع نشتری سوق سفارش کنکه الا من بعد اذن هی مگر پرده اجازه د الله نا ذالک الله ربکم دیثبتون و علی الله ذو رب فعبدوه لہذا الله بندگی کو افلا تذکرون آیاتا سو نصیت نہا سلویم نو کی توحید ذکر که اغیر پار دلیل پیدائش ذکر که دا اسمانونو دزمکو او سو معاد ذکر کهی معاد مخ کې ذکر وکړه د پایلې حقيقي صفات ذکر کو مدبر دی خالق دی مستوي دی ستا سو رب دی الیه مرجعکم ام آغازات ستا سو واپسدا الیه مرجعکم جميعا او دی صورت کې بخوان د حقی را حق د کې بتا سو حق حق را جمع کوي نمبر ای باور د کې بدیر کارط راځي حقا الا بالحق وحقته وعد الله حقا دعوه د کله الله حقا رښتیا انه يبدا الخلق اكنن الله پیدا کې مخلوقات فاول ظلا ثم يعيده بیا بيدبار پورته کيا و دوباره پور تکاول له لپاره مخکې دلیل اول پیدای ذکر کو چ اللہ انسان په اول زل پیدا کول قادر دی نبي اپ دوباره پور تکاول باندېم قادر دی یبدا الخلق پیدا کوي الله مخلوق په اول زل ثم يعيده نبي اپ دوباره پور تکیا دا دوباره پور تکاول څه د لپاره دی قیامت څه د لپاره دی تعدل تا چه مونگ اعمال کروکا نا یده سلی بالتا ملاویگی لیجزی اللزین آمنو دی دفارا چه بدلور کی الله هغه کسانو تا چې ایمان رول الامل اکڑ پا سنت طریقہ بالقسط فا انصاب والذین كفروا او هغه کسان چې کوپر کړي دي لهم شرابٌ د لبسکا کی من حمیم د شیدلو بو وعذاب الیم او عذاب دردناک بهي بما كانوا يكفرون په سبب دا هغه چې دی کفر کاو هو الذی بالدلیل عقلی دې سورات کې وا تقریبا یؤول الذلائل عقلیه بیانی هو الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ الزِّيَاءَ وَالْقَمَرَ نُورًا اللَّه دی آغازات گرزولِ دی نور رنانوالا او سپگمِ رنانوالا گوڑا دی نور سرِ زیاء ذکر که قمر سرِ نور ذکر که چل کوی دی نور سرِ زیاء ذکر که او قمر سرِ نور ذکر که دا زکاہ پرانا کې خود دوالا مشترک دی خود رانا کې فرق دی پرانا پرانا کې دوالا مشترک دی خو نور عام دی نور دا عام دی کمی رانا تا مدم رانا تا زیاده رانا تا دوڑو تا نور ویلی کیگی او زیاده چه دیکن زیاده دا تیزې رانا تهویل شي زیا مدم رانا ته نه دا پر کوونه ځان سره نوټ کې داستاسو په پکار را شی. نور عام دی مدم رانا ته او تیزې را دوالو تویل شي او زیا چې دی نو دا خاص دی دا قوي او تیزیې رانا تهویل شي اوس انسانانو ته د د دوالو رناگانانو ضرورت دی د شپې د مګم رانا ضرورت ده نو والله پوګمی را خې جوې ده د شپې تیز راو لپ کارو نو اوګوره د رې تیز رانا پکار کار دا نو د د پاره نوور دی نو زیاد دی یا باسی ماہری نی پلکیات وئی چیزیا ذاتی رانا را دینور کے اللہ خپل رانا اے خود او د سپوږمے کے رانا نشتا د سپوږمے دا رانا چې دادا دینور دا رانا ناغست شوی دا ول دا انور را مخامخ شی اگر رانا پاغي ور شنو اس پومے متمد رانا را کئ نو دینور رانا ذاتی رانا دا او د سپګمې دا رڼا چې دا رانا دا مستفاد من نور شمس هو الذی جعل الشمس ضیاء الا دی آغازات غرذول دی انور رڼا والا او سپګمې رڼا والا وقدرهو منازل او مقرر کړي دی له منزلونا لتعلم چې تاسو پوي چې پښمار د کلوونو او د حساب او الله د انوار او پګمې د نظام د دا ازمکه اسمان د سره پر پیدا کړی دي ما خلق الله ذالک الا بالحق بل لا د حد پر پیدا کړی چې خلق حق او پیجنی پدې زیباندی بازی مشایخ ذکر کړي دې کې پدې خبر هم دلیل شو چې دا کم خلق وایي چې لولا کا لما خلقت الافلاقا لولا کا لما خلقت الافلاک اے پیغمبرا کته الله نه پیدا کولی رزمک آسمان به نه پیدا کولی دلته دا داسمک آسمان مې د حد پار پیدا کړې دي او دا روایت چې دی کنه دا د ډیر خلق پهجبو مشهور دی لولا کا لولا کا لما خلقت الافلاک لو یوخد دغې عربیم څنګه لولاك لولا نرص انت را ذولا انت لولاك نرځ لولا انت پکار دی او بل خبر د دادا شد دار روایت مولا قاری رحمت اللہ علیہ بالموضوعات کتاب کے ذکر کئی دا روایت موجود ہے من گنت ما خلق الله ذالک الا بالحق پس وہم ذل حق ہا دی صورت کہ حق حق تنق گوی نفصل الایات مونگا تفصیل سره بیانو دلائل لقوم ان ظفار اذا قام يعلمون كيف يجي ان في اختلاف الليل اس پدی کې بل دلیل شو ان في اختلاف الليل والنهار يقينا پاختلاف د شپې او د ورځې کې وګورا د ورځې رانانو د شپې تیار وګورا د شپې او د یو بل فسفله راتلل اختلاف د رم غونو اختلاف د شپې دور او دورې او ګورو په صورت یا ردا نو سپینر رڼا دا ان فی اختلاف الليل والنهار او ګورا اختلاف د شپې او دورستا رز غدا لښپلاندا مش پوغدا نو راز لاندا و ما خلق الله اراج پیدا کړی دی الله فاسمانو او فزوو کې لا آیات ډیر دلائل اغه قوم د فارم یست یتقون چیریګله الله نام ان اللذین لا يرجون لقاءنا ان اللذین یقینا اغا کسان لا يرجون دی ایت کی زور ند منکرین تا داغی پسلو ر ناکار صفاتونه باندې ان الذين يكنون اغا كسان لا يرجونا چنه يريغي لا يرجونا چې امید نساتي لا يرجونا چې يقيد نساتي لقاءنا زمونږ د ملاقات يو نخې دار پر قیامت ایمان نشتا دوهم ورزو بالحيات الدنيا او راضي شوی دي په جونده دنیا باندې د دنیا په جون مطمئن دي او راضي ورذو بالحيات الدنيا و ما انو او پدېخه مطمئن شوي دي ولذین ارکسان حم عن آیاتنا چې زمونږ د آیتونو نه غافلون اعراض کوي بے پروا دی غافل دی نو ځدا چې پتون په خېری اخرت یې دې دنیا په جون خوشاله دنیا په جون خمتماینده اردو دا وینه جمونگ باده دی دنیا نزو او زمونگ د آیتونو نم بی فروا دی نو اولاہ کادا کسان ما اواه من نار زید ورطلو دا دی او ارده بی ماکانو یک سیبون پس اوب دا آغا ملونو چی دی کولا ان اللزین آمنو دی آیت که اوز بشارت زیره ان اللزین آمنو و عمل یقینا کسان چې ایمان روللې او عمل وکړي په طریقه د نبی علی سلام یا هديهم ربهم بیامانهم د هدایت مخ کی معنی ذکر شوی بدلتم تاسو وګوره یا هديهم هدایت کې دی تر رب ددی دې دوی ته الله توپ کو او دنیکو مالو ورک یا پهسبب د ایمان د ديیدي هم یوانه تو ورکدي ته خدایت کودي ته دکو عمالو ب ایمانې سبب پهسبب د ایمان د دي سره سمان خدایت وررک کوي توفی ورکي دنی کو اعماو په سبب د ایمان د دي دوی مه یدي هم ديته رب د دي جننت تابي ایمانهم په سبب د ایمان د دي سره الله دی ل را جننت تبووزي په سبب د ایمان د دي یخديیم یهدیهم ابر سیدی لرا رب ددی جنت تا دا ہدایت یو ما نو اصول الیل جنت جنت تا رسول دا سی جنت دے تجری من تحتیم چبئی گی با لان دے دا بنگلو دا غینا دا, غی دا محلاتو لان دے بَیگی الانہار نیرونا فی جنات النعیم پ جنتونو د نیامتونو کې بیا دعواهم بلنه د دیبه په جنت کې سی سبحانك اللهم دعواهم بلنه د دیبه په جنت کې سبحانك اللهم وتهیته پیشکشې د دیبه په جنت کې سلام او اخیری بله نبیسی الحمدلله رب العالمین څه مطلبو چې سغوالی کنه نو صبحانک الله اللهم سره بغوالی سبحانك اللهم سره او چې خواراس کا ختم کی نو الحمدلله رب العالمین یا ار اروه کلام د دې چې غبرې شروع کوي کنه نو شروع کوي بس سبحانك اللهم او چکل خبر ختمیه نو الحمدللہ رب العالمین و تحییتون پیشکشی دی بھئی سلام تا اللہ در طرف نو پیشکشی در سلامتی آئی یا بھئیو بلتا دی پیشکشی کئی در سلام یا ملائکو در طرف نو بھئی دی سلام و آخر دعواهم او آخری بلن دی بھئیو الحمدللہ رب العالمین حمدن دی اللہ علا چراب دا مخلوقات دیم ولو یعجل الله لننا سے شرست دا ردی یو شبه جواب دی مخید د دبا دی شبه جواب زکر کڑے ہوا دا دبلی یو شبه جواب دی چ دا نبی حق او سچ دی نو د دې په مخالفت باندې عذاب اولي ناراضي دغه وی کړه کړه پیران بار حق سچي به موږ عذاب نازل کړه نو لو يعجل الله ک الله پاک په پا تلوار سارا ورکول دی خلکو ته غذاب استیا جعلهم پشان د غختو د دې بالخير خیر لره چې دي خیر زر غوالي <سؤال> که نه دی چې به زما دواټک په تک کبولی شي نو که دارنګ الله ددي دا خیریم قبلله ولی ل کو ایلایم خا مخاپه شو او بدي تنېټه د دي په نظررولهزی نه بس مونږه پری دعا کسان لایرجونه چېافده نه لرري لقانازه مونږه مولاقاته في تو غيا نیم پر سر کشید دی کې یا مهون حیرانو پریشان و اذا مسل انسانت روح دعانا چې کله ورځې دی بعض انسان ته تکلیف مصیبت پیراږي دعانا الله وي دی مونږ را مدد کوي الله کافرانو مشرکان یادي او کدا مونږ زنت سوچو کو مونږ هم داسې کو اسمو الله یذ او چې مصیبت را باندې راشنو الله مرایت نشي آیت کیو دا خبره مخه تراله چې دا د مشرکان انکارو چې مصیبت کې څوک را مدد کول الله اګه الله و دې مصیبت لره بیا به الله یې شو نن په موږ د ډیر مسکو ډیر مسلمانانو دا رسټا چې مصیبت کې مله نارمه مدد کړي ضا مسل انسانه ذرو چې کله اوورې د بعضې انسان ته او دوه کا شف ناب هر کله چې مونږ لریکو ددننه دوره تلیب د د مه نو راان ش پپل شرک کالم ي اونا گویا چې مونږې نه برلی غ تقلیب ته م چې دطره صیدلیو کذلک زین للمسرفین دارنگی خسته شوی زیاتی کوم کو تا اغه عملونه چدیه کیه ولقد اهلكنا القرون پدې کې ذکر د حلاکت د مجرمین او سابقینو آیت کیسې دی ذکر د حلاکت د مجرمین او سابقینو د پاره د عبرت دا حاضرینو د آیت شو اوای شاباس آیت ذکر د حلاکت د مجرمین او سابقین او د پارا د عبرت او د مجرمین او حاضرین الی فقوا مجرمان حالات کړي وو د د پار جدارو ستنی مجرمان ته نه عبرت اخلی ولقد اهلكنا القرون يقينا على اكرم قومنا من قبلكم مخك استا سنا اي مكيوا لو تاسنا مكه مَكِّ دير قومنا هاديان قومينو سموديان قوم لوط سَمُودِيًا قوم شعيب دمه تبا كړو چکل ظلم کو الله دا واخد واخ نبی خبره نه منلا و جاعتهم رسلهم او راغلیو دیتا پیغمبران دادی بل بیناتے پکار دلائلو و ما کانو لیؤمنو دی نوچی مانے روڑ لیوی کزالک نجزل قوم المجرمین موږ مونسزاور کو قوم مجرمانو تام سجیلنا کوم بیاې اوګر ولې تاسو خل پ اوسیدونې پ مک کې هغی م غرق بررک بیاې تاسو آباد کې تاسو میں پیدا کې پس دا غی نهلی نن زه دی دپارهمونږ ګورو کې په تا عمل وونه چې سنګه مل کوې تاسو عاض وتلهلیم آیا تونا بات کلم چې لوستی زمون پهې زمونږ نو کاپیران سوئی ده کاپیرانو روی یو گورا کنا و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات چه کلم لستیشی پا دی زمون آیتو نو قال اللزین و ای کسان چه عقیدن لری زمون دا ملاقات اگی سوئی ساخبه ټولی منو دی اتے ب غیر حاذا او بدل هو من ترات لو کا پ قران سرا خدا سے قران راتا را تراوڑا غیر حاذا جن دین الاوی وله دی کی دارت د دا شرک تھی دی حدیث وغيرها ته بل سراوڑا د قران کریم بزیرا لبل کتاب راوڑا را الله الله دی که رد دا شرک دی دی که ده بودپرسته ده مزامین دی ده آغی رد ده پکی نو ممتر دی کتاب پزه بالکتاب رولان ننبا مدیر دا سی مسلمانانی تو و تویر آزه قرآن تا قرآن تا سره نکی نی خو که دین ایلاو بالکتاب دی رواق استو که نا د مخلوق نو آغی تا سره دری که ان ٹیم کی نی سر با ملکی خوا. او گو قرآن ورطران لنو قرآن تا تیارنا ده داخل دا کاپرانو رویه و, روی و ملا و اذا تتلالیم آیاتونا بینات کل چلستیشی بدیزمون آیتو نخکارا قال اللزینا نوائی آکسان چه عقیده نلریزمون ملاقات ایتے رات لوکا ته پا قرآن بغیر د دا دینا داولی د دې د توحید مسالې او دا غې د دې مسلې نه الیرجی و هغه ګره ایتلو کې هغه مضمون تیر شوه دی وعجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا کذاب كذاب اجعل الاله هذا اله واحده tapi rambaru ya ilahi wa iza zukirallahu wahdahu اشمع ازد قلوب اللذین لا یؤمنون کلا چه توحید بیان شید د اڑتنگ شی نگانا ایتو نزی خواه سوره بن اسرائیل کی صورت سوادو سوره زمارو ویزا تتلا علیم آیاتو نابینات کلم چه لستی شیفدی زمون آیتو نخکارام قال الذين نواي اعكسان چي اقيدن ملاقات اي تي بي قران غير حزان رات له کومتف قران بغير د دينا يا دي ک کا دي ک چنجيزو کا يتا سبل كتاب يا دوي کنه يا یا ترميم يا دوي نظام ترميم اختيار منشتا ودبل كتاب د دي پر ادارو اربو مې سي اختياري تا پیغمبر تا اللہ ہوئی خواہ دیتا او آیا اعلان ورته او کا ما یکونو لی نشتا مالا را اختیار ان اوبد دے لہو چیزا بدلو نو کم پا دیکی من تلقائی نبسی دا قبل ترپنا ان اتبعو الا ما یوحا ایلیا زتا بیدارینو کو مگر دا آغسا چی ما تا وہی کی ان اخاف و یک ننزه رېګما ان اسوی تو ربي کنا فرمانيو کمدغ پر رب نا فرمانی دا رب داره کنا چې دا قران ک مضمون بیانای چې غدا تن بیانوم ان اخاف و یک ننزه رېګما ان اسوی تو کنا فرماني ميو کدغ پر رب دا عذاب دار ذلوینا قل لو شاء الله ما قتلته دي توه اے نبي رسول الله چه داخو زفت تاسو بخپل اخو خنلولو ما داخو مالا ده برین اڈر دی قل لو شاء اللہو ما اتلوتو قل اوه اے نبی ری سلام لو شاء اللہو کچری خوخوی ده اللہ ما با نوی لستی دیل تاسو او نبی خبر در کڑیو تاسو ته پدی سارا با تاسو بمان بانی تیرا شورو کو څاو څه بده نشته د دی وਹੀ بیانولو نه مخ کې ما پتاسو کې 40 سال تیر کړی دي نو تاسو زه چې په تاسو خبرو یا په نور سره غلطه خبره ریځلې ما چې زه اوس تاسو ته رضانه خبره حکم فقد لبث فيکم يقينا ما عمر تیر کړې پتاسو کې ما تیر کله پتا سوکی او مورن عمر ډیر کلونه من قبله مخ کده دینم پتا سوکی غما ده دین مخ کی ډیر عمرونه تیر کړي دي ډیر کلونه تیر کړي دي افلا تاقلون آیاتو ده عقل نکار ناکلې فمن ازلمون سوګ دي غظالیم دا آغه چانا افترا علی الله کذبام چې جوړې فالله باندې دروغه او ننسبت د دروغو کوي تونو د اللهام ان اوله یو پول مجرمون ک نن نه کا میبیږ مجرمان یه ابدونونه مندون الله د مشریکو په قییده باې رد دی یتتهګوره ت خیال کوی په دی تي مبارهکه کې د مشرقی نو په قییده باې رد دی د غې عقییده جیزا مونگ دا معبودان دا به مونگ دا پارش پارس کئی دی پا کما کی دا پک رد او دویم پا دی آیت کے رد دا شرک پل عبادت تے دریم پا دی آیت کے دا مشرکینو دا جہالت بیان دے دی با دا غیر الله عبادت کوو د چا بعد ب کو تاسو غیر الله پېژېنده پېژنو دا به سووکې نو غیر الله د الله نه اللاوه نورسووکو کاغه د پې غمبرې بعدت دی د وللي بعدت دی کاغه د بوتې بعدت دی کاغه دخبرې بعدت دی د الله نه اللاو چې سی هغې ته غیر الله وويي خبره ستکه نه غیر الله دکه بعضې ک سرهوي دا سر سنم ب چا جوړئ نا دا غير الله مانا صدا دا اللانا علاوة نرسم شي نو دی مشرقی نو با دا بلچا عبادت كو دا لات و منات و غيرا نعي اکان و خلق بزرگانو او دیب تا بکو ویلی شو چه دا تاسو د غير الله عبادت اوله کوي نو دیبا وینا منخو د غير الله عبادت نکا منخو الله منو منگا د دید در نه زکه را ګره تاوی دی چدی با منتش پارس کای د مشرکان وی الله یودې لیکن مونږه سیوا د الله نه د بلچا بندګی کوو نو دک نه کان اولیاء بزرګانو په الله زمو حاجتونه پرګې مونږ دی تو یودي الله تو وی او مون د پوختتن نووم وخ و مونږ دی ته وای ځکه مونږ نګاران ی الله زمونږ من نه او ددي سوال رد کوي نه دا نزهي دي ته خیال کوی در پخوانو مشرکانو رد دی ری ک را کوي او را کوي مررضونه نو جی دیکی جی چاہ کامت منن نو دی دا وی جی دانے کان بزرگان و پا کامت کی منگدہ نه بچ کئی نو دلته تر دی پا دی اقیدہ بانی رت کئی او امام رازی رحمت اللہ لڑی راجی با خبر علی کلی دا امام رازی سو سا و کالا مخی تیر شوی اغاوی دا دک کا مشرکین و نذیره فی ھذا الزمان قدیم زمانہ کی ددی مثالم خیال کرے و نذیره فی ھذا دا مشرکانو چې دا سکولانو ای زمون په زمانه کې مثال دا سده اشتغالو کسیر من الخلقی بی تعظیمی قبور الاولیاء ای امام رازیو ای زمون پا زمانه کی لدی مثال دا سده دا دیر خلق دا قبرنو تعظیم کیا پا دی اکی دی سرا چه دا دا دیش پارسیان دی نوسی چېد ته کوي نو د د درګونو به تعده را تاده کهه د د ګ بابان بیا توواابونه کول لما په خ ل دي دا تاظیم و که نو ژندې بیا هلتهندولې او دغه کارونو ته د یت کې آخریر ک سروي وتعاله عمایشر کوون دغه تعالله کوپره او ش کو دی دا دې مشرکانو چې څه کوله د ته وګوره کریم کې په دی آيت کې شیر کويا الکن بل چاته پکه ستا دا بل د در ولته ويګي بل تول حاجت روا وي الله کافي نه کړه وي صحا جد دې بل د دري واړم صحا جد دې چ دبل د در غوالم پ خپل کور کې هم کینار دی رب زم ما لمرب ماتنی زیر کنه اوس دی کې مشک له وسيلو څخه ضرورت دي و يعبودون من دون الله و يعبودون من دون الله دې عبادت کو او سيواده الله نام ما لا يضرهم چې دي نه ضرر ور شو او نه نفع د فديرات دی بل و يقول نديبوي هؤلاء شفاعنا دا زمونګه سفارش یاندی عند الله پنځدا الله دا زمونګه سفارش یاندی قل تو ورته یا اتنبیئون الله دا الله خبر نه تاس والله خبر وې قل اتنبیئون الله هو یا اے نبی علی السلام آیا تاسو خبر وې الله فآغس فا او چې الله به نه پس پاس مانرو کیږي دی اغه دې پزمکو کیږي او الله ته داغه پته نشتا سبحان الله توبه توبه توبه پاک دې الله وتعالى او لوي دي داغه سنا يشركون چې دي الله سره شریکيا د دې دغه کار ته شرکو ښا وما كان الناس إلا هم تو نو دا ټول خلق مگر یو ټول کی پيوقي دا هو واختلپونو دی اختلافو کو ولولا کلمتون که چرینوی حکم سبقت چه مخکنه مقرر شیو طرف دربستانا لقوزیه بین اون پی صلب شیو پا میند دی که پاغا سکی فیهی اختلپون چی دی پا که اختلاف کهو و یقولونو ندی بلا شبها چه تا پیغمبر اعلی که تا تا مغجزو لی ننازی لی خو آغا مغجزو چه منگه غالو تاستی خود پیغمبر تا معجزه نازله ده خودا دی مو مانگا معجزه نو پا دی آیت که زورن دا پا طلب دا معجزه آیت کسی دی آیت خلاصه زن سرنوٹ که وی پا دی آیت کې زجر دی او زورن دا پا طلب دا معجزه بانده او د معجزې نه مراد هغه معجزه دی دې تالب کولا کوم کسمه معجزه مراد ده چې دې تالب کولا لکه سورت بنی اسرائیل وګوره آیت نمبر 92 الله اکبر دا آیت نمبر 90 نه خیال کوو دی دا کسمه معجزه غوته وقالوا دي لن نؤمن لك من هرگز پتا ایمان نرولو حتا تب جورا لنا من الارض ينبوا تر دي چرواني کې مونږ ته د زمکینه چینه مونږ ته د زمکینه چینه روانه کا او تكون لك جنته ياد وتا د باغ د کجورو د انګورو او او اوبې نیرونه په میندا کې په نهرهول پبا یو لو سره موند د نیرونو انتظام وکا الی منو نو کتا ته یی موږ سره عالم مرګری وکته مولای موږ د نیرونو وروډونو او دادا یی د جماعت حدیث سره سوېมารا چې مولا بتاله وروډونو جوړه یو نه لې بده ته پخیو باز خلک قدیم مرګری د مولا سره نه د مولا کار د پیغمبر وال کار دی پیغمبر ته د سر مرګری کیغو خو موږ د نیرونو روان کا او منتا باغونا انتظامو کا او یا او تس قتا سماعا کما زعمتا او یکونه کون لکا بیتن یا رستاد سروز رکوری انا دی منو او یا توقیج برا اسمان تا نو اسمان تا خطر دی من منو منو لاس لاز کتاب روڑا قلب دیو منو نو دکا ذکر کوي چې لولا انزل علیه آیتم ربیهی اولی ننازی لیگی دی پیغمبر تا معجزا دا طرف دا رب دا دنا فا قل سر جواب که دیر پا تاکیب سره چې ما تا دا عذاب د نزول وقت ندی معلوم نزل سنگ عذاب نازل کم نمی دا اختیارات تھی فا قل انما الغیب للہ فا قل اوائے اے نبی ری سلام یک نن د غیب علم خاص الله او ما تا کو پتانشته چې بتا سو عذاب کله نازل دی انم الغیب لله فانتظروا انتظار کو زمم تا او سرا ده انتظار کو ان نام و اِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً شَكَرُوا وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ رَحْمَتَهَا تَرَحْمَتُنَا مُرَاد دَرزق فراخي ورباندي وک مال ورکو سه حد بدن ورکو باران پر وروا لو پکاردار یی الله شکر ادا کی و اِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً شَكَرُوا وَمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ رَحْمَتَهَا من بعد دوار را رسو ده تکلیف نہ چې رسی لی ورتا اول په خسو کړی او تکلیفونه بيمارې پریشانې غربت کمزورې راغلي الله وي چې کله په خپل رحمتو کما لو ازاله مکر دغه وقت دی لی مکر چلو الله زمون په آیتونو کې قل تورته وایا الله اسره مکر الله ډیر زړه تدبیر کوونکې دی اِنَّا رُسُولَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ زمونگ استازی زمونگ ملائک کراماً کاتبین لیکی آغا چه تاسو کم چلو الکوئے تاسو پسید اللہ لطار اپنا دا گورنمین سی ای ڈی مو قرر دیواری خوا چه سکارو نکوئے غیئے کوي نوٹ کئی زنسارا هو اللذی بلدلیل اقلی و الذی یصیرکم فیل بر و البحر تاسو دین مبرتنه لې الله او غذات دی چې بوزی تاسو لره پوهچو په دریااب کې ګوره کده دی نه کراچی تزی په موټروې ته وګوره نو حیوه ته وګوره نوскай ویته وګوره دی ګاډو ته وګوره دا موټری او دا پرینکو چې او دا ګاډي کې اسلام آباد تزی کې لاهور تزی الګل تنظیم انتظام نکړي هو دي الله غاد دی ب تاسو ل را فبرې په دریاب کې فبرې پهچ اوولبار په دریاب کې په دریاب کې د د کشت او د لاان چا او د بحری جاو انتظام نه کړی بیا هم تاسو نهمهې حد کوونتون ففلک تر دی چې تاسو په کشت ک وجرې نه بهم او دا کشتې روانې شي په دیبان دی په هوا نرمې سره ګور دا کښتې ملان یې متونو کې کی ذکر کیኻ الله اکبر کبیره حتا اذا کنتم فلک د کښتې تذکرم قران کې ډېر ځایونو کې شویل دا یو پیړس کال یې نه او دا خپل د کالج په سبق ډېر غاوي رهو چې دا په کښتې کې کی چې کار تتل په ک کتللو نو کله د دا زوانان بعضې مشررانو پورې داسې ټوکې ټ کالی ونته شروعور کي خندې ور پسې شروعکي چې داس سا دگان خلک د مړه پس پوهږ را پوهږ نه دا ډیر بس تممی زه خلکې اوقالکان خندې کو د کت ته ووي ودار را ته ووایه چې تاسو سایننس او سمیت سا سا باٹنی او سا زوالو جی داز دکڑی که نا اگران بچو مونگو وادر علوی جو که اقبل محنت مزدوری په پا کسو نا پوئی گو ای پا بلک بلک پا خانداشو ویزا نیم زندگی دی اقبل اتبا کا چیتا پا سینس نا پوئی گی او پا سکول دی نا دیوی لی او تاقو نیم زندگی اقبل اغرکا چی کشتی لگمیز تا شو په دی کشتی کې سوری و په پا کرا گئی تا کشتی والا کاکاو تایی بچود لامبو مزدکڑی که نا تایی لامبو که بودا اندکڑی وی زمانی ما زندگی تا باکڑی و تا تا خون نا زندگی تا باکڑی <laughs> قرآن کی اللہ دا کشتی تسکی رکی کشتی دا اللہ ترات نلوینی آمد تخا حتا ازا کنتم فلفل کی تردی چی تاسو په کشتی کې و جره دا کشتی روانی شي پا په پا حوان نرم سرا و فریهو پسم خوشال شي نجاعت خاریحن عاصفا دا غوک کرا شی و تسیل تیزا و جاهم الموجو او راشی دی ته چپی د هر طرپنا و زونو دی یکی نو کی چی دی اوحیط بهم راگیر شو پا دیکی تا دی احا تاوک لیشوا وسګل پکښې کې ناس دي چپې در طرف ناراله دي همکيلات مناطر ماډت کو کرا اوس دغه د دی په دریاب کې پښتو کې ناس دي چپې پراله نو دعو الله مخلصینا له الدين دی را مدد کوي الله الله له چیغي ګورا یا الله بچ موکي یا الله بچ موکي نو دغه الله پوهه را مدد کوي او په توپان کې را مدد کوي ودیکې د مشرکان او قديم ذکر کا چې مشرکانو او په واخده مصیبت کې څو کرامت کول یو الله او د پاکستان کې او هندستان کې د خلقو چې کړه به کیشته کې کېناستا کیشته باندې بچا پیرآږي نو چېغه به کا باول حق بیڑا دکو اے پیر باو الحق کیشته مو بس کې او د دې خلقو چې د کډو بشوي کیشته نو د یو لسمی ځوان هغه سکولا هغه را ایستره وګور هغه مشرکان وبا په مصیبت کې الله را مدد کاو دعو الله دی پورتنو کیم داسیو کډ زرانو د په تنور کې ډوډۍ پره وتا وی وی پیر بابا پنه کې را ورسې وی کاکاځ پنه کې را ورسې هغه مشرکان وبا مصیبت کې الله را مدد کاو داسه موګه داسه بناوه وی پیره پنیکې را ورسي ايو بوډه او تنور کې وروډه پرې وا تا کنه نو یېا پیره بابا پنیکې را ورسي یو ځویې وډي روخيارو اغه زر زر ساده پکت باندې خور کو بالښتنه کې خود کمبل کې خود او خور کو کر یو غټ چرګو اغه بس منډه را ټینګا وې مور دې داس کې وچی تا هو کټم سم کو بالښتنه به کې او دا اوس څرګرټینګې او د اتا چې کاکا ته پني کې راو او پیر بابا پني کې راو اب اوس راضی نه نو دا به دا غره پر تنظیم کاو او ځکه کا دا پیر بابا را مدد کې دی شو را رسیدي شو دستا سو پرېټن را مدد کې دستا تر دې کې ما ماددي کرور دي دي کې بچي دي دي سدی پردیسوی راه مدد کې دعو الله دی چې کی الله تا مخلصینا له دین خالص کونکو یې الله لرفکار او سوې لئن انجیتنا من هاذه ک موږ له مهلت راکو د دې مصیبت نام لنكونن من الشاکرین خامخا موږ بشو د شکر ایستونکو نام فلما انجاهم هر کله چې نجات ورګې دي ته الله اذاهم يبغون في الارض لو داوه کې دي سر کې شي کوي پزماکه کې بي غير الحق وانا حق سرا الحق پسويم زل ها يا ايها الناس انما بغيكم الانفسكم ايه خلقوم يقينا سزا دي ستاسو تاسو پخپلو ځانونو دا سم شسم چې زیاتې کې نو ځان سر نقصان کې ی مطال حياتي دنیاڅکه د جون د دنیا هم دا دنیا کې چې صی دا دنیا د جون لګ اونونته سکه الله در کړی دا په د مهره کېږهمه ایلی نام م بیا مونږ تهوه پسستاسو ده په یو نبي خبر بکیتا کې بیما کنتم تعملون پا آغا سچی تا سکولا انما مسل الحیاتی الدنیا و دا قرآن نزار شا دا مشرکانو کرتو تی ذکر کا تا لوز د دنیا نا بے رغبتی ذکر کیا چه دا مخلوق زندگی حمیشہ دا پارا ندا دا, دا دنیا نه گوالی تک دے راچہ دا دنیا حقیقتو گورا انما مسل الحیاتی الدنیا یکی نن مثال د جون د دنیا د دنیا د جون مثال کما ان فشان د اووب دی بعض تابیر والله اولاما ووي چې الله وي د دنیا د زندې مثال فشان د سری د اوبو دی نوکهڅوک په خوب کې اووب ونی دد تعبییر زندگیي ده څنګه خو ار چا ته به د خو تعبییر نه بهیان وخه یا باز خل کتاب ګوری په خوب کې ډېرې خبري یا باز خوب تصوراتی یو باز خوب شیطانی یا او باز خوب چې دین وغه د مبشرات نو یا بیا خوب کې خوراک دی څنګه کړي او سړډې په مړ باندې سمبلی کنه نو اومدې بس ګډوډ خوبونو کې ورمبتلا شي دې بتانه دغه ډېر خوب ته تا تعبیر تپوس تا کوي خو بارال په خوب کې او بلی دل دا په زندگی تعبیر دی پا خوب کے پیلی دل دا په علم بانی تابیر دے اللہ اکبر کبیرہ انما مسل الحیات الدنیا یکیناً مثال د جن د دنیا نبی علیہ السلام یو پیارا خوب ہو لی دا خوب کې پیس کم څنګه بیا می خپل د عمر رضی الله عنہ تو ورکا جوټه می چاته ورکا صحابه کرام وتوی ایدہ الله حبیبہ پما اولتهو تاول تعبیر څه وېست ال علم علم تعبیر رخا بیا عمر رضی الله عنہ چې کوم علم حاصل کړو کنه نو بیا غا علم په خپل خلافت کې لړ لړې په دنیا کې خور کړې ده نبی ری اسلام چی دنیا نتلو نو س ایک لاکھ پچاس آزار یا ایک لاکھ چالیس یا ایک چوالیس دو نمارگری پاتې شیو نبی ری اسلام چی دنیا نتلو نو سو نمارگری ایک لاکھ پچاس یا چالیس یا چوالیس او عمر زیران ہوج دنیا نتلو بیا چی کروڑ مرگریو سو نا چی کروڑ ده پیغمبر غیلے میں دون خلقو که خورکڑوا مصرم قبضه شو فتح شو عراق درنګي ال لري لر لاک 23 میل دو نه اسلامی اسلامي امارت دا غورشو وا. و وانما مسل الحيات دنیا یقینا مثال د جون د دنیا د دنیا د جون مثال و ورا الله تبارک وتعالى د دنیا د جون مثال ذکر کئیا کما این پشان دا اوبو دی انزلنا ہو اللہوی دا اوبو مونگ روو رو دا بارینا کورا مثال دیر خیستا دی دیسا را بستا د دنیا نا ظلم علی جی رو رو، او دا بستا علاجی و دا ستا خیرت تا تیاری دی او دا ستا خیرت ته کامیابی دی انما مثل الحیات الدنیا یقینا مثال د جنده دنیا کما ان پسند وګو دے انزلناه چمو نازل کو دی ل ربرنا لو ګند راوخیږي په دې سره بوټي د زمکه الله وی باران مې وکا بوټي راوخیږي راو نه کیږي ها په پولو باندې مګیا ګان راوخیږي په غرونو کې مګیا ګان راوخیږي په سبا وجہ د باران دا وجه نه مما یا کولو ناز د نهخورې خلک سارویمتهخوارات کوي تر دی چې اوې چې دازمکه زهوخروپه خپله تازږې دا زمکه را بګه او تازهه شي ځ یا نهښسته شي او ګمان کوي یقین کې دې را مالکه چېکه خیرې اوسپصل رو وختته انهم قادرون عليها چې دی قدرت لرونکي دی د دې پکت کول او اته امرنا راشي زمونږه پیصلا د شپې یا درځي او غ فصل اوږرځو حسیدا دلدلو الی فدی که پای زمو عذاب راشي کنه افصل تبو برباد شي که الم تغنب الامس ګوې جداد پرون اونه وې جداد پرون نو دا دغه رنګې اوګوره اللهوي دا انسان می دنیا کې پیدا کو د په سبان د نه پو د که ډړی غختهخوررا کې نو په سراب که بیماری په راتلله د هغې اظهارې کوو په سراب نو بیا ورو دی د خلپوس شو نو بیا رورو قدم واغستا کار بیا د دوشا بیا سکول ته جماعت تا دتلو او بیا رو رو شو او بیا رو رو دی بولا شو او بز بیا ختم شو پرونو نو نن نو پرونو